Schon seit einer Woche waren die fünf Freunde zusammen, hatten gebadet und gelesen, waren mit ihren Fahrrädern herumgefahren und hatten jeden Abend Scrabble gespielt. Mittlerweile gingen den Kindern die Ideen aus und sie begannen sich ein wenig zu langweilen. Deshalb machte es ihnen nichts aus, als Tante Fanny sie vor ihrem morgendlichen Badeausflug zum Einkaufen ins Dorf schickte. Seht euch das an. Kaum eine Menschenseele unterwegs. Irre ich mich oder ist Karen noch nie so langweilig gewesen? Du irrst dich nicht, George. Diesmal sind unsere Ferien wirklich nicht gerade aufregend. <lacht> nee. Ich wette, sogar Constable Billings langweilt Was würde ich für ein schönes Abenteuer geben? Jetzt seid doch nicht so undankbar. Da haben wir endlich mal richtig schöne Ferien. Kein Stress, keine Aufregung. Ach komm schon, Anne. Nach einer Woche Scrabble spielen, muss sogar dir das allmählich langweilig vorkommen. <lacht> Das sagst du ja nur, weil du immer zu gegen mich verlierst. Ja, ja. Hey, was hat Timmy denn? Hm. Hm. Nächstens einer, der Aufregendes Entdeckt hat. Timmy! Was ist denn? Timmy! Seht mal, da hinten kommt ein großer Laster angefahren. Stimmt, den habe ich hier noch nie gesehen. Habt der zu uns achkirren will? Sag mal, Leute, kommt es euch nicht aus, als ob das Ding irgendwie schwankt? Ja. Du hast recht, Anne. Er schlingert. Und der fährt viel zu schnell. Die hat die Kontrolle verloren. Schnell, Freunde, aus dem Weg. Wir müssen die Leute warnen. Achtung auf die Leute! <lacht> Gut gemacht, Andy er Die Dorfstraße ist frei. Aber der Laster rast immer noch weiter. Wenn er diesen Weg beibehält, wird er in den Heuschober vom alten Harrington krachen, der da unten an der Küstenstraße steht. Lasst uns dem Laster folgen und sehen, was passiert. Ist. Vielleicht braucht der Fahrer Hilfe. Gute Idee, George. Ja, los, kommt! <lacht> In Rekordzeit flitzten die fünf Freunde auf ihren Rädern dem unbekannten Laster hinterher. Ein ohrenbetäubender Knall und hochaufstiebendes Heu verrieten ihnen, dass der Laster, wie von Dick vorhergesagt, in den Heuschober des Farmers Harrington gekracht war. Alarmiert hetzten die Freunde zur Unglückstelle, auf das Schlimmste gefasst. Umso verblüffter waren sie, als aus dem Heuschober Gelächter erklang. Teufelste. Wie konnte denn das bloß passieren? Die Bremsen. Die haben total. Versorgung. Die beiden wären fast ums Leben gekommen und lachen sich kaputt. Meint ihr, bei denen ist eine Schraube locker? Ach, was? Die sind nur froh, dass sie noch leben. Die, die müssen Todesangst gehabt haben. Genau. Und jetzt lasst uns nachsehen, ob sie Hilfe brauchen. Mhm. Okay, gute Idee. Hallo? Hallo? Sie, da brauchen die Hilfe. Hallo? Einen Moment, bitte. Ich ich Komm gleich hier raus. So, da wären wir. Komm mal raus, Mom. Das ist ja gerade nur gut gegangen. Ist keiner von Ihnen beiden verletzt? Nein, nein, alles in Ordnung. Bei unserem Laster haben die Bremsen versagt. Aber glücklicherweise hat dieser Stall hier unseren Wagen gebremst. Das haben wir gesehen. Ja, wir hatten wirklich Glück. Aber ich fürchte, der Stall ist gründlich beschädigt. Wir müssen den Besitzer ausfindig machen und ihm die Reparatur bezahlen. Ja. Kennt ihr ihn? Ja, weil das ja. ja klar. Das ist der alte Farmer Harrington. Den kennen wir gut. Ich bin sicher, dass wir das in Ordnung bringen können. Das ist wirklich sehr freundlich von euch. Und wir haben uns noch nicht einmal vorgestellt. Also, das ist mein Sohn, Philipp. Hi. Und mein Name ist Denise. Und wer sind unsere Räder in der Not, wenn ich fragen darf? Also, mein Name ist George. Und das hier sind meine Freunde, Julien, Dick und... Hallo. Hello. Und nicht zu vergessen, Timmy. Hey, Timmy. Wollen Sie nach Kirin? Oder waren Sie auf der Durchfahrt, als die last da Schleudern kam? Wie man es nimmt. Wir wollten in einen der kleinen Küstenorte hier mhm. und Rundflüge anbieten. Rundflüge? Haben Sie denn ein Flugzeug geladen? <lacht> Viel besser. Einen Ballon. <lacht> Ehrlich? Ein Heißluftballon? So mit einem Korb unten dran? Ja. Davon habe ich schon mal in der Schule gehört. Den haben zwei Franzosen erfunden, die Brüder Mons... Mo irgendwas. Schon 1780 oder so. Siebrei, du hast recht, ja. Les Frères Montgolfier waren die ersten, die einen Eisluftballon zum Fliegen gebracht haben. 1783 in Paris. Woher wusstest du das, Anne? Sag ich doch. In der Schule haben wir mal versucht, ein Modell nachzubauen. Aha. Wie kommt denn eigentlich die heiße Luft in den Ballon? Wir, wir haben einen gasgetriebenen Brenner. Der hitzt die Luft, die strömt nach oben und füllt den Ballon. So. Ja. Und wie kriegt ihr die Luft dazu, nach oben in den Ballon zu steigen? Mensch, George, warme Luft steigt immer nach oben. Man braucht also den Brenner nur unter den Einlass des Ballons zu setzen? Ja, genau. Und man muss höllisch aufpassen, dass der Brenner nicht zu heiß wird, die Gasflaschen, die den Brenner speisen in Ordnung sind, die Luft nicht zu schnell oder zu langsam in den Ballon das zischt Das klingt ganz schön kompliziert. Wie kommt man denn dazu, Ballon zu fliegen? Ja, das liegt sozusagen in der Familie. Ich habe meinen Mann bei einer Ballonfahrt in Frankreich kennengelernt. Ja, schon mein Vater und mein Großvater sind Ballon geflogen. Leider ist mein Vater vor drei Jahren bei einem Absturz ums Leben gekommen. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Und trotzdem fliegt ihr weiter? Ja, natürlich. Also wir wollen an den Ballonwettfahrt zwischen Frankreich und England teilnehmen. Die findet nächste Woche statt. Aber wir brauchen noch Geld für Transport und, und Startkosten. Ja, mhm, ja, und deshalb wollen Sie Rundflüge anbieten? Ja, genau. Aber jetzt müssen wir erstmal prüfen, was aus unserem Laster und dem Ballon geworden ist. Ich schau mal unter die Motorhaube, mal. Und ich sehe intern nach unserer Ausrüstung. Beides scheint unwirschelig zu sein. Äh, darf ich mal sehen? Oh. Ah. Da steht ja nur der Korb. Und wo ist der Ballon? Der Stoffballen dahinter. Das ist der Ballon. Der Ballon muss erst noch gefüllt werden, verstehst du? Aha, und wann machen sie das? Tja, sobald wir einen guten Platz gefunden haben. Mhm. Mhm. Und auch, wo wir unser Zelt aufstellen können. Wisst ihr vielleicht einen Platz? Ja. Klar, der Zeltplatz bei der alten Schmugglerhöhle. Gar nicht weit weg von hier. Mhm. Das ist auch nicht zu weit vom Dorf entfernt. Sobald die Leute sehen, wie der Ballon sich füllt, werden sie bestimmt neugierig. Dann kommen sie hierher. Mhm. Ja, das ist ja prima. Dann wäre das also geregelt. Jetzt brauchen wir bloß noch Hilfe, um unseren Laster wieder flott zu kriegen. Ist der Wagen denn ganz kaputt? Nicht ganz, aber die Bremsleitung ist hin. Könnt ihr vielleicht einen Mechaniker Bescheid sagen? Ja, machen wir. Aber erstmal holen wir meinen Vater mit seinem Auto. Der kann euch zum Zeltplatz schleppen. Ja, gut. Ja, und dann fahren wir auch gleich bei der Tankstelle vorbei und fragen O'Donnell, ob er helfen kann. Ja, dann nichts wie los. Bis später. Ich ja, schießt. bis dann. Ja, bis später. Okay, dann... Die fünf Freunde brausten auf ihren Rädern davon. George und N. fuhren zum Felsenhaus, um Onkel Quentin um Abschlepphilfe zu bitten. Julian und Dick fuhren zur O'Donnells-Tankstelle, um dem Besitzer, der auch Automechaniker war, Bescheid zu geben. Eine Stunde später hatte Onkel Quentin den Laster auf den Zeltplatz geschleppt. Julian, Dick und Denise waren schon dabei, die riesigen Stoffbahnen des Ballons auszubreiten, während Philipp und Mr. O'Donnell sich mit dem Motor beschäftigten. Bald verabschiedeten sich sowohl Mr. O'Donnell wie auch Onkel Quentin wieder. Was ist denn nun mit eurem Laster? Tja, Mr. O'Donnell sagte, dass die Benzinleitung kaputt ist. Und zwar so, als hätte sich jemand daran zu schaffen gemacht. Was? Ist das denn möglich? Warum sollte jemand... Ach, ich weiß es nicht, Ann. Wahrscheinlich irrt sich der Mann und es gibt eine ganz harmlose Erklärung. Es ist ein ziemlich alter Laster. Ja, vielleicht ist alles ganz harmlos. Hoffentlich. Können wir Ihnen sonst doch irgendwie behilflich sein, Mrs. Denise? Oh, sag bitte du zu mir. Okay. Ja, es wäre nett, wenn ihr mir helfen könnte bei den Gasflaschen. Ich muss sie aus dem Laster holen. Okay. So, Mädchen, hier. Seid vorsichtig, die Flaschen sind schwer. Hey, Philipp, komm, hilf uns. In einer Minute, Ma. Lass, Leute, wir schaffen das schon so. Los, ein, auf drei. Eins, zwei, drei. <lacht> Ganz schön schwer, das Ding. So, oh, alle, das ist die zweite. Komm. Na, danke. Komm. <lacht> das Ventil. Nicht, nicht, lass die Flaschen fallen. Läuf weg, Mädchen, nur weg. Lass meinen, weg hier. Ja. Oh mein Gott, ist euch was passiert? Nein, alles in Ordnung mit uns. Aber eure Gasflasche. Ich kann es einfach nicht glauben. Wie konnte das nur passieren? Sieh dir mal das an, Mom. Das Ventil ist beschädigt. <lacht> Das wäre uns glatt um die Ohren geflogen, sobald wir versucht hätten, den Ballon zu füllen. Was? Erst die Bremsleitung, jetzt das Ventil. Ist das noch ein Zufall? Also, das Ventil könnte bei unserem Unfall beschädigt worden sein. Also, ich überprüfe sofort die anderen Flaschen. Und dann... Und dann ruhen wir uns erst einmal aus. Ich hatte für heute genügend Aufregung. Oh, ja. Also, ich werde ein paar Sandwich machen und kann euch allen Saft oder Limonade anbieten. Oh, oh, ja, vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett. Ja. Oh, das ist doch das Mindeste, was wir für euch tun können. Es ist mir wirklich sehr peinlich, dass wir euch so viele Schwierigkeiten aufhalten. Okay. Das macht doch nichts, Denise. Bisher waren unsere Ferien ziemlich langweilig. Da kommt es ein bisschen Aufregung gerade recht. Genau. Und etwas so Aufregendes wie ein Heißluftballon bekommt man ja schließlich nicht alle Tage zu sehen. Denkt oh, ja, <lacht> nice. ihr, wir euch mit dem Ballon helfen? Klar doch. Wir können jede Hilfe brauchen, nicht Mom? Es wäre schön, wenn ihr uns helft. Also gleich morgen früh gehen wir los. Und ihr dürft den ersten Flug mit uns machen. Krass. Wow. Ehrlich? Das ist ja das Größte. Oh, super. Ich kann es kaum erwarten. Also, ähm. Ich weiß nicht so recht. Na, du brauchst keine Angst zu haben, Anne. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Siehst du, Ann, sogar <lacht> Warum geht ihr Kinder nicht ein bisschen schwimmen, während ich die Gasflaschen überprüfe? Gute Idee, Mom. Kommt ihr mit? Ja, ja, wir sind dabei. Klar, warum nicht? Wir haben sowieso noch unsere Badeanzüge drunter. Weil wir nach dem Einkaufen baden gehen wollten. Ja, ja, auf geht's! Ja, prima! Und Philipp, behalte dein T-Shirt an. Du weißt, du hast von neulich noch einen Sonnenbrand. In Ordnung, Mom! Wartet auf mich! Nur die Ruhe, Ellen. was mehr läuft schon nicht weg. Komm, Dick, lass die Brutte stehen. So sind die anderen zur Felseninsel und zurückgeschwommen, bevor wir im Wasser sind. Was ist denn mit euch beiden? Wie seid das sonst solche Schlafmützen? Philipp ist ein echt guter Schwimmer. Er ist schon ziemlich weit draußen. Na, Kinder? Noch nicht im Wasser? Nee, aber gleich. Wir sind wohl nicht so tolle Wasserratten wie Philipp. Hey, seht mal, Julian winkt. Hm? Und ruft einer nicht irgendwas? Ja, er hat was. Da ist irgendwas passiert. Komm schnell! Philipp, ich kann ihn nicht mehr sehen die Kinder, schnell! Ich kann nicht schwimmen! Ihr müsst Philipp helfen, schnell! Da seht doch, Timmy ist schon bei ihm! Ja, er hat ihn am T-Shirt gepackt und zieht ihn zu uns! Los, wir müssen ihm helfen! Ja. Los, George! Du, wir haben ihn! Alles okay? Denise, wir kommen jetzt allein! Komm, ich helf dir! Wir haben ihn! Oh, du, oh. Merci! Philipp, bist du in Ordnung? Philipp, ça va? Ja, ja, ja, alles klar. Dank meinen Freunden hier. Besonders dir, Temi. Du hast mir das Leben gerettet. Oh, merci beaucoup. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Merci beaucoup. Jimmy hat ja die meistarbeit gemacht Naja, ich hatte auch ganz schön zu tun Du warst toll, Julian Wie ist denn das bloß passiert, Philipp? Es sah aus, als wärst du ein ziemlich guter Schwimmer Ich weiß auch nicht Ich hatte noch nie einen Wadenkrampf ich Muss wohl mit dem Unfall zusammenhängen Ich hatte mir das Bein ziemlich stark angestoßen Aber ich dachte, es wäre alles wieder in Ordnung Also euch allen tausend Dank Dafür seid ihr heute Abend bei uns zum Essen eingeladen ich werfe den Grill an und wir können eine richtige Strandpartie fahren. Oh ja. Ja, ja, vielleicht können wir sogar hier übernachten. Ja, ja. wir können unsere Zelte mitbringen. Au. Wenn Tante Fanny und Onkel Quentin es erlauben. Ach, bestimmt. Wir fahren einfach nach Hause und fragen. Mein Vater hat Denise ja vorhin schon kennengelernt. Der hat bestimmt nichts dagegen, dass wir hier eine Nacht zelten. So fuhren die fünf Freunde, nachdem sie sich ein wenig ausgeruht hatten, zum Felsenhaus, um die Erlaubnis zum Zelten am Strand einzuholen. Und die bekamen sie auch. Auf dem Rückweg zum Strand hielten George und Anne noch beim Kaufmann an, um ein paar Kleinigkeiten zu kaufen, die sie zum Grillfest beisteuern wollten. Dort sprach sie ein Fremder mit starkem französischem Akzent an sein mitnehmen? Wir Excusez-moi, könnt ihr mir eine Auskunft geben? Wie bitte? Ich möchte gern wissen, ob ihr eine Frau kennt, die einen Ballon fliegt. <lacht> Ach so, sie meinen wahrscheinlich Denise. Ja, habt ihr sie getroffen? Egal. Ja, ja geil. ruhig, Timmy, ist ja gut. Keine Aufregung. Entschuldigen Sie, aber er ist manchmal etwas misstrauisch. Also, ihr kennt Denise? Ja, kann man wohl sagen. Wir haben praktisch den ganzen Tag mit dir verbracht. Hm. Könnt ihr mir sagen, wo ich sie finden kann? Ja, klar. Sie zählten unten am Strand bei der großen Höhle gar nicht zu verfehlen. Wieso was wollen. Äh, äh, Excusez-moi, ich muss hey sie! Hey sie! Na, Der war ja unhöflich. Erst fragt er uns hier aus und dann haut er einfach so ab. Nicht mal seinen Namen, hat er gesagt. Aber sag mal, hast du dieses protzige Metallarmband gesehen, das er trug? Mhm, habe ich. Sah ziemlich teuer aus, ne? Hm. Hast ganz recht, Jimmy. Ich kann ihn auch nicht leiden. Naja, jetzt lass uns unsere Sachen bezahlen und zum Strand runter Ich kann's kaum erwarten, dass die Strandparty anfängt. Am Strand hatten die Jungen inzwischen die Zelte aufgebaut. Die fünf Freunde feierten mit den beiden Ballonfahrern eine zünftige Strandparty. Sie grillten Würstchen am Lagerfeuer, erzählten sich Abenteuergeschichten und sangen Lieder, die Denise auf der Gitarre begleitete. Erst spät in der Nacht krochen sie müde und glücklich in ihre Schlafsäcke. Doch mitten in der Nacht wurde George wach, als Timmy unvermittelt laut und aggressiv bellte. Timmy, halt den Schnabel und geh wieder schlafen. Oh, Timmy, was ist denn los? Aber der macht sich jemand am zu dazu schaffen. Was? Bist du sicher? Hm, na ja, nicht ganz. Ich dachte, ich sehe eine Gestalt da hinten. Ähm, ich habe etwas aufblitzen sehen. Na, Timmy, nichts gefunden? Na siehst du, Timmy hat nichts gefunden. Du hast wahrscheinlich nur geträumt. Ja, mh, vielleicht. Aber vielleicht sollte ich doch besser mal nachsehen. hab, ähm, ein Armband. Na und? Das lag da hinten bei der Ausrüstung. So ein teures Ding, wie der Franzose heute im Laden trug. Das wird wohl Denise gehören. Sie ist ja auch Französin. Sie wird's vorhin verloren haben. Aber da steht ein Mark drauf. Vielleicht war das der Name von Philipps Vater. Hör zu, du hast doch überall nachgesehen und nichts gefunden, oder? Ja, schon. Und Timmy hat sich auch wieder beruhigt. Aber trotzdem sollte ich vielleicht Denise Bescheid sagen. Ach was, komm wieder ins Zelt. Es ist mitten in der Nacht ja. und wir haben wohl einen aufregenden Tag vor uns. Gute Nacht, George. Na gut. Gute Nacht, Ann. Nacht, Timmy, du alter Kleffer. Am nächsten Morgen schien die Sonne wieder strahlend vom Himmel. Gut gelaunt hatten Denise und Philipp mit Hilfe der fünf Freunde alles vorbereitet. Der Korb stand fertig am Strand. Der Ballon wurde gerade mit Luft befüllt. George und Dick waren schon in den Korb geklettert, um Denise bei der Arbeit über die Schulter zu sehen. N. und Timmy beobachteten das ganze Unternehmen dagegen aus sicherer Entfernung. Julian und Philipp waren zum Einkaufen in Kirin gewesen und kamen gerade mit den Rädern zurück, als ein lauter Knall ertönte. Dann zischte Luft mit ungeheurem Druck in den Ballon und blähte ihn mit großer Geschwindigkeit auf. Was ist los? Eine Gasflasche ist explodiert und die Luft zischt in den Ballon. Oh Gott, zieh mir der Ballon. Er reißt sich vom Befestigungsseil los. Man, was ist hier los? Mom, was ist los? Verdammt, der Ballon reißt sich los. Mom! Sie ist ohnmächtig. Sie hat sich den Kopf angeschlagen. Ich komme an Bord. Das schaffst du nicht mehr, Philipp. Das Seil reißt. Verdammt. Hilfe, der Ballon ist außer Kontrolle. Wir driften. Ihr meine ich kann den Ballon kontrollieren! Wie denn, Verflixt? Hilfe! Hilfe! Was machen wir denn jetzt? Sie, sie treffen auf das Meer noch. Wenn sie meine Mutter nicht bald zu Bewusstsein bringen... Was dann? dann? Dann könnten sie abstürzen. Was? Wir müssen sofort Onkel Quentin und Tante Fanny zur Hilfe holen. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen ihnen folgen. Ja, und wie? Mit einem Boot oder Schiff, das schnell genug ist. Und woher sollen wir das nehmen? Völlig verzweifelt und wie gelähmt standen die drei Kinder am Strand und blickten dem davon schwebenden Ballon hinterher, als sich plötzlich ein Auto mit großer Geschwindigkeit dem Strand näherte. Es hielt neben dem Laster der Ballonfahrer und heraus sprang der junge Franzose, den Anne und George beim Kaufmann getroffen hatten. Um Gottes Willen, was ist denn passiert? <lacht> Marc Dupont... Was tun Sie denn hier? Wer ist das, Philipp? Unser schärfster Konkurrent bei der Ballonwirtfahrt. Also, wie kommen Sie hierher? Später, später, Philipp. Was ist passiert? Eine Gasflasche ist explodiert. Dann hat sich der Ballon losgerissen. Ja. Und jetzt trudelt er aus mir hinaus. Und die Nächste ist ohnmächtig. Verfuchste Kiste. So war das nicht geplant. Geplant? Sie haben das geplant? Los, reden Sie. Oder ich lasse den Hund auf Sie los. Ich, äh ich habe heute Nacht eine der Gasflaschen so präpariert, dass sie explodieren und den Brenner zerstören sollen. Dann hatte George doch recht. Natürlich das Armband. Ich nehme an, dieses Armband gehört Ihnen. Ja, ich habe es letzte Nacht verloren. Und George hätte sie beinahe erwischt. Haben Sie denn überhaupt kein Gewissen? Und das alles nur, damit Sie die Ballonwettfahrt gewinnen? Sie Monster. Ja, aber ich wollte es doch nicht. Ich... Es sollte sie doch nur davon abhalten, das Rennen mitzumachen. Und das mit der defekten Bremsleitung? Waren Sie das auch? Bremsleitung? Nein. Ich habe nur. Ich, ich habe doch nur die Benzinleitung. Ja, das wollten Sie vielleicht. Aber Sie haben die Bremsleitung erwischt. Das hätte uns beide umbringen können. Das habe ich nicht gewollt, ehrlich. Das ist doch jetzt egal. Helfen Sie uns. Wir müssen immer lang irgendwie folgen. Kommt. Mit. Ich habe ein Boot unten im Hafen liegen. Das ist schnell genug. Ja, worauf warten wir noch? Komm, Jimmy. Während Anne, Julian und Philipp mit Marc Dupont in höchster Eile zum Hafen rasten und Marks Motorboot fertig machten, waren George und Dick in der Ballongondel völlig verzweifelt. Wir müssen Denise wieder zum Bewusstsein bringen, Dick. Ja, aber wie? Wir haben schließlich kein einmal kaltes Wasser hier oben. Tja, nur da unten gibt es jede Menge kaltes Wasser. Mensch, George, wir treiben immer weiter von der Küste weg. Wir sind verloren. Ach was, Dick. Bestimmt haben June und die anderen schon längst die Küstenwache verständigt. Denise! Wo bin ich? Denise, wie fühlst du dich? Oh, ich habe starke Kopfschmerzen und mir ist eiskalt. Wo sind wir denn? 20.000 Meilen über dem Meer. Wie Bitte? Denise, der Ballon hat sich losgerissen und wir driften von der englischen Küste weg. Ja. Was? Ja, eine Gastasche ist explodiert. Erinnerst du dich? Nein, aber ich werde jetzt erst mal sehen. Mon ich ihr habt recht, Kinder. Wir sind schon Meilen von der Küste entfernt. Wir müssen sofort umdrehen. Das geht nicht, Dick. Einen Ballon kann man nicht einfach umdrehen wie ein, wie ein Flugzeug. Es fliegt mit den Luftströmungen. Und die führen im Moment von den englischen Küste weg. Du meinst, wir, wir können nichts dagegen tun, dass wir aufs Meer hinaustreiben? Im Moment nicht. Aber tröstet euch. Das französische Festland ist nur ein paar Meilen entfernt. Wenn uns der Ballon so lange trägt. Ja. Bien sûr, Georges. Nur keine Sorge. Ich werde mich jetzt gleich mal um den Brenner und das Gas kümmern. Bin ich froh, dass du wieder bei Bewusstsein bist. Ja. Glück im Unglück, nicht wahr? <lacht> ja, ich schätze, es hätte schlimmer kommen können. Hm, man soll nicht beschreien, Dick. Ach, George, du miese Peter. Hast du eigentlich schon bemerkt, wie toll der Ausblick von hier oben ist? Ja, ja, sieht klasse aus. Aber noch sind wir nicht in Frankreich. Inzwischen waren die anderen mit Marks Boot unterwegs. Philipp stand am Bug und beobachtete den Ballon mit einem Fernglas. Julian, Anne und Timmy hatten sich auf dem Deck niedergelassen. Mark steuerte das Boot mit höchster Geschwindigkeit und großem Geschick. Ein bisschen mehr nach Steuerbord, Mark! Verstanden, Philipp! Kannst du etwas erkennen, Philipp? Ja, ich sehe meine Mutter, sie ist wieder bei Bewusstsein. Puh, dann bekommt sie den Ballon sicher unter Kontrolle. Die Luftströmung scheint sie direkt auf die französische Küste zu, zu treiben. Was? Halt auf die französische Küste zu Mark! Heißt das, wir können jetzt aufatmen? Ich hoffe es, Anne. Doch Julian und N atmeten zu früh auf. Denn in diesem Moment gab es im Ballon einen Ruck und er sackte merklich ein ganzes Stück ab. Nein. Nee, Was war das? Wir stürzen ab. Nein, nein, keine Angst. Das war vielleicht nur ein Luftloch. Was, ein Luftloch? Ja, das ist ein Abreißen der Strömung. Wenn... Oh, verflickst. Denise, was ist denn? Ich möchte euch nicht erschrecken, aber es war möglicherweise doch kein Luftloch. Sondern? Nicht? Seht mal da oben, Kinder. Äh? Könnt ihr den Riss in der Außenhaut des Ballons sehen? Ja. Da strömt Luft aus. Ja, und, und was heißt das? Das heißt, dass unser Ballon instabil ist. Also, soweit ich sehen kann, ist der Riss noch nicht besonders groß. Aber wir haben eben schon etwas an Höhe verloren. Können wir nicht einfach mehr Luft in den Ballon einströmen lassen? Ja. Ach, das ist schwierig. Wenn ich die Luftzufuhr vergrößere, dann kann die Luft den Ballon weiter aufreißen. Ich muss also sehr vorsichtig sein. Können, können wir irgendwie helfen? Klar, ja. Ihr könntet mir äh, vielleicht mit Nadel und Faden da oben raufklettern, um den Riss zu nähen. Du hast wohl nicht zufällig deine Nähkästchen dabei, George? Nein, zufällig nicht. Wie schade. Wo du doch sonst so gerne nähst, George. Süderloh, ich muss. ich muss... Wird schon alles gut gehen, Dick. Ja, klar. Wir sind bisher noch aus jedem Schlamassel rausgekommen. von seinem Beobachtungsposten aus gesehen, dass die Gondel zweimal ein Stück abgesackt war. Er wusste, dass das nicht normal war. Auch Julian und N. beobachteten die Ballonfahrer mit Angst. Timmy hatte sich dicht an Julian geschmiegt und winselte leise vor sich hin. Mark! Hast du ein Funkgerät auf deinem Kahn? Ja, wenn willst so du sprechen. Verständige schnell die Küstenwache. Sie müssen vielleicht einen Ballon aus dem Wasser fischen. In Ordnung, Philipp! Was ist denn los? Ich weiß nicht genau, aber, aber der Ballon ist jetzt zweimal abgesackt. Und zwar ziemlich abrupt. Das sah gefährlich aus. Vielleicht so eine Art Turbulenz. Wie beim Flugzeug. Glaube ich nicht. Ach du Schande. Was ist denn? Ich sehe einen Riss in der Ballonhülle. Kein Wunder, dass sie absacken. Glaubst du, sie werden abstürzen? Ich hoffe nicht. Aber für alle Fälle hat Marc ja die Küstenwache verständigt. Wie weit ist es noch bis zur französischen Küste? Der Streifen da hinten am Horizont. Das müsste die Küstenlinie sein. Wenn Sie den Ballon noch etwa eine halbe Stunde in der Luft halten können, haben Sie es geschafft? Da hilft wohl nur noch Daumen drücken. <lacht> Im Ballon war Denise fieberhaft damit beschäftigt, den Brenner an- und auszumachen, je nachdem, ob der Ballon sich hielt oder wieder an Höhe verlor. George und Dick dagegen mussten hilflos dasitzen Und abwarten siehst du da vorne dick da ist schon die französische küste ah, na toll ich wollte schon immer mal nach frankreich Bestand, Kinder. ich möchte allerdings mit trockenen füßen in frankreich ankommen ich tue mein bestes aber ich habe das gefühl der Ries wird größer ich hätte nie gedacht dass ich das mal sage aber ann hatte recht ereignislose ferien sind doch gar nicht so übel in diesem Moment scheint mir das auch so. Ich möchte jetzt lieber im Felsenhaus sitzen. Gemütlich in der Küche. Ja, und, und Scrabble spielen. Mhm. Und Timmy schnarcht unter dem Tisch. Kinder, wir haben die Küste fast erreicht. Ja. Mann, das wird aber auch Zeit. Wie lange hält sich dieses Ding wohl nicht mehr in der Luft? Wir haben ständig an Höhe verloren. Ja, das können jetzt nicht mehr als 20 Meter bis nach unten sein. Sieh mal da unten, George. Oh. Da. Ich kann auf der Wiese viele bunte Ballons erkennen. Das muss der Startpunkt der Wettfahrt sein. Halt ah, äh, doch durchs Felskinder! Der Ballon ist aufgerissen, er wird sich nicht behalten. Ah, Hilfe! Hilfe! Mit letzter Kraft hatte der Ballon die französische Küste erreicht. Aus einiger Höhe war er zwar hinuntergestürzt, aber glücklicherweise in einem großen Heuhaufen gelandet, sodass den drei Insassen nichts passiert war. Es gab ein fröhliches Wiedersehen mit Julien, Anne und Philipp. Alle waren sehr erleichtert, dass ihr Abenteuer so glimpflich verlaufen war. Ist jemand verletzt? Nein, nein, wir sind in Ordnung, Dieu merci. Dieser Heuerhaufen hat unsere Fall gebremst. Gott sei Dank. Wir haben euren Ballon abstürzen sehen und haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Tja, wir hatten einen ziemlich stürmischen Flug. Ihr hättet bei dem Absturz ums Leben kommen können. Und euer Ballon ist total hinüber. Ja, ich weiß. Wir sind zwar heil angekommen, aber... Der Ballon hat den Geist aufgegeben. Ah, sieht so aus. Wir haben auch nicht das Geld für die nötigen Reparaturen. Das bedeutet, für uns ist das Rennen vorbei, bevor es angefangen hat. Das glaube ich kaum an. Wie meinst du das, Philipp? Ich soll mal wenig mitgebracht habe. Marc Dubon, was tun Sie denn hier? Nun ja, ich... Wer ich ist dafür verantwortlich, dass der Ballon kaputt gegangen ist? Wie bitte? Können Sie mir das genau erklären? Ich wollte nur Ihren Brenner legen. Sie, Sie hätten uns beinahe umgebracht. Ja. Oh, ja. Das hatte ich nicht beabsichtigt, ich schwöre oh, es. Oh, Sie! Philipp, ruf sofort die Polizei. Ja, nicht doch, Mom. Das regeln wir besser unter uns, nicht, Mark? Ja, ja, natürlich. Wie Sie meinen. Zum Beispiel, indem Sie die Reparatur des Ballons bezahlen. Ja. Äh, ich... Das kostet eine Menge Geld? Ach nee, wenn Sie lieber mit der Polizei verhandeln möchten... Nein, äh, äh, nein, nein, nein, nein, natürlich nicht. Ich bezahle kein Problem, ich bezahle. Und? Sie bringen unsere Freunde hier nach Hause genau. zurück. Genau, zumindest. Und zwar so, dass keiner blöde Fragen nach Ihren Ausweispapieren stellt. Sie kennen ja die Behörden. Ich kann doch nicht einfach Leute aus Frankreich rausschmuggeln. Ja, wieso denn nicht? Sie haben uns reingeschmuggelt, also schmuggeln Sie uns auch wieder raus. pas? Sonst noch etwas? Und Sie laden uns alle zum Abendessen ein Ja, ja. Ich bin sicher, meine jungen Freunde haben noch nie ein echtes französisches Essen bekommen Sie und die ganzen Kinder? Ja, wer sonst? Ja, aber sicher nicht doch Nicht zu vergessen, Timmy Und nicht ja, Timmy. in irgendein billiges Lokal Ich habe gehört, dass das Restaurant La Mer sehr schön sein soll Mon Dieu, Sie müssen von Piraten abstammen, so wie Sie mich erpressen Ich stamme übrigens auch von einem alten Piraten ab Aber das erzähle ich Ihnen später beim Essen in La Mer. Mhm. nachdem wir Onkel Quentin und Tante Fanny angerufen haben, um zu erzählen, dass wir zum Abendessen mal kurz nach Frankreich geflogen sind. Oh <lacht> uh, la la, ein echt französisches Lokal und ich habe meine Jeans an. Tja, ich habe meinen Smoking leider auch daheim gelassen. Ja, und mein Frack ist gerade in der Reinigung. Vielleicht sollten wir doch besser in die Frittenbude gehen. I'll be